עזרא, פרק ח' ואלה ראשי אבותיהם, והתייחסם העולים עמי במלכות ארתחשסט המלך מבבל, מבני פנחס גרשום, מבני איתמר דניאל, מבני דוד חטוש, מבני שכניה, מבני פרעוש זכריה, ועמו התייחס לזכרים מאה וחמישים, מבני פחת מואב אל יוענאי בן זרחיה, ואימו מאתיים הזכרים. מבני שחניה בן יחזיאל, ואימו שלוש מאות הזכרים. ומבני עדין עבד בן יונתן, ואימו חמישים הזכרים. ומבני עילם ישעיה בן עתליה, ואימו שבעים הזכרים. ומבני שפתיה זוודיה בן מיכאל, ואימו שמונים הזכרים. מבני יואב עובדיה בן יחיאל, ועימו 218 הזכרים, ומבני שלומית בן יוסיפיה, ועימו 160 הזכרים, ומבני ווואי זכריה בן בוואי, ועימו 28 הזכרים, ומבני עסגד יוחנן בן הקטן, ועימו 110 הזכרים, ומבני אדוניקם אחרונים, ואלה שמותם, אליפלת, יעיעל ושמעיה. ועמהם שישים הזכרים, ומבני וגבי עותי וזכור, ועמו שבעים הזכרים. ואקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה. ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. ואשלחה לאליעזר, לאריאל, לשמעיה ולאל נתן, וליריב ולאל נתן, ולנתן ולזכריה ולמשולם רשים. וליו יריב ולאל נתן מבינים. ואצווה אותם על עידו הראש, בחשיפיה המקום. ואשימה בפיהם דברים לדבר אל עידו אחיו, הנתינים בחשיפיה המקום. להביא לנו משרתים לבית אלוהינו. ויביאו לנו כיד אלוהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן לוי, בן ישראל, ושרביה ובניו אחיו שמונה עשר. ואיתו ישעיה מבני מררי, אחיו ובניהם עשרים. ומן הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלוויים, נתינים מאתיים ועשרים. כולם נקבו ושמות. ואקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. כי בושתי לשאול מן המלך, חייל פרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. ונצומה, ונבקשה מאלוהינו על זאת, ויעתר לנו. ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר, לשרבייה חשביה, ועמהם מאחיהם עשרה. ואשקול עליהם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים, תרומת בית אלוהינו, ההרימו המלך ויועציו ושריו וכל ישראל הנמצאים. ואשכלה על ידם כסף, כיכרים שש מאות וחמישים, וכלי כסף מאה לכיכרים, זהב מאה חיקר, וכפורי זהב עשרים, לאדרכונים א', וכלי נחושת, מוצהב טובה, שניים. חמודות כזהב. ואומרה עליהם, אתם קודש לה' והכלים קודש, והכסף והזהב נדבה, לה' אלוהי אבותיכם. שקדו ושימרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוויים ושרי האבות לישראל בירושלים, הלשחוט בית ה'. וקיבלו הכהנים והלוויים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלים. לבית אלוהינו. וניסעה מנהר אהבה בשנים עשר לחודש הראשון ללכת ירושלים. ויד אלוהינו הייתה עלינו, ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך. ונבוא ירושלים, ונשב שם ימים שלושה. וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו, על יד מרמות בן אוריה הכהן, ואימו אלעזר בן פנחס. ועמהם יוזבת בן ישוע ונועדיה בן בינוי, הלוויים. במספר במשקל לכל, ויקתב כל המשקל בעת ההיא. הבאים מהשווי, בני הגולה, הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים שנים עשר, על כל ישראל, אלים תשעים ושישה, כבשים שבעים ושבעה, צפירי חתת שנים עשר, הכל... עולה לאדוני, ויתנו את דתי המלך לאחשדר פני המלך ופחבות עבר הנהר, ונישאו את העם ואת בית האלוהים.